Розділ 26. Френк Джонсон був заварбований тому, що служив у зелених беретах у В'єтнамі і був відомий серед товаришів по службі своїм призвиськом «машина-вбивця». Він любив вбивати, був чистолюбний і дуже розумний. «Він дуже підходить», – сказав Янус. «Промацайте його обережно. Мені не хотілося б втратити таку людину». Першу розмову з Френком Джонсоном провів армійський капітан. «Хіба тебе не турбує наш уряд?» – спитав капітан. «Ним керує кубка слабодушних людей, які розбазарюють країну. Ми потребуємо ядерної зброї, а ці чортові політикани забороняють нам будувати нові заводи. Через нафту ми залежимо від проклятих арабів то чому уряд не дозволяє розробку власних морських свердловин? Вони, бачите, більше дбають про рибу, ніж про нас. Хіба це розумно? Я поділяю твою думку, сказав Френк Джонсон. Я знав, що ти погодишся зі мною, бо ти розумний, сказав капітан і подивився Джонсонові прямо в обличчя. Якщо Конгрес не вживе жодних заходів щодо порятунку нашої країни, то тоді це доведеться зробити деяким із нас. Френк здивовано глянув на нього. Деяким із нас? Так. Для початку з нього достатньо, подумав капітан. Гаразд, ми з тобою пізніше поговоримо про це. Наступна розмова була вже більш конкретною. Існує група патріотів, Френк, зацікавлених у захисті нашого світу. Це високопоставлені особи, які мають владу. Вони створили комітет. Довелося обійти деякі закони, але зрештою справа варта того. Тебе це цікавить? Френк Джонсон усміхнувся. Дуже цікавить. Це був лише початок. Наступна зустріч відбулася в Оттаві, Канада. Френк Джонсон познайомився з деякими членами комітету. Вони представляли найвпливовіші кола 12 країн. «У нас надійна організація», – пояснював Джонсону один із членів комітету. «Усі накази чітко передаються ланцюжком. У нас є відділи пропаганди, вербування, зв'язку» тактики і загін смертників. Майже всі розвідувальні служби світу пов'язані із нашим комітетом. Ви маєте на увазі керівники? Ні, не керівники. Змісники, практики, які розуміють ситуацію і усвідомлюють, в якій небезпеці знаходяться наші країни. Збори комітету – Проводилися в усьому світі – Швейцарія, Марокко, Китай. І Джонсон був присутній на всіх зборах. За шість місяців до подій полковник Джонсон зустрівся з Янусом. «Вас дуже хвалять, полковнику!» – Джонсон усміхнувся. «Мені подобається моя робота!» «Так, я чув. Ви можете допомогти нам!» «Зроблю все, що зможу!» «Добре!» «На фермі ви відповідаєте за підготовку секретних агентів для спецслужб». «Цілком правильно. І вам відомі можливості всіх агентів?» «Безперечно. Я хотів би, щоб ви вербували тих агентів, які, на вашу думку, могли б принести найбільшу користь нашій організації. Нас цікавлять лише найкращі». «Це просто», – відповів полковник Джонсон. «Жодних проблем». Він трохи зам'явся, але... «Так, з цим завданням я можу впоратися однією лівою, а мені хотілося б чогось серйознішого». Полковник нахилився вперед. «Я чув про операцію «Кінець світу». Це якраз на мене. Я хотів би взяти участь у ній, сер. Якийсь час Янус уважно розглядав його, потім кивнув дуже добре, вважайте себе учасником операції. Джонсон усміхнувся. Дякую вам, сер. Ви не пошкодуєте про ухвалене рішення. Після цієї розмови полковник Джонсон почував себе щасливою людиною. У нього з'явився шанс показати всім, чого він вартий. Розділ 27. День 8 Вако, Техас, США. У Дена Вейна сьогодні був поганий день, можна навіть сказати жахливий. Він щойно повернувся з Вако із засідання суду, на якому його оголосили банкрутом. Дружина Дена, яка втекла до свого коханця, молодого лікаря, Почала справу про розлучення, вимагаючи половину всього майна Дена. Як Ден сказав адвокату, їй може дістатися половина від нічого. Йому треба було зарізати одного зі своїх найкращих буйвалів, і Ден відчував, що і на нього самого чекає сумна доля. Тепер він уже нічого не міг вдіяти. Колись він був добрим чоловіком і добрим господарем, а тепер сидів у своєму кабінеті і розмірковував про похмуре майбутнє. День Уейн був гордою людиною, він чудово знав усі жарти про техасів, у яких вони представлялися дуже крикливими і неймовірно хвалькуватими людьми, але Ден був упевнений, що йому справді є чим похвалитися. Він народився у Вако, багатому землеробському районі долини річки Бразос. Вако був сучасним містом, але досі зберігав прикмети минулого, коли головним в житті міста були велика рогата худоба, бавовна, кукурудза, студенти та культура. Уейн любив Вако всім серцем і душею. І коли він у туристичному автобусі у Швейцарії познайомився з італійським священником, то майже п'ять годин розповідав про своє рідне місто. Священник сказав йому, що хотів би попрактикуватися в англійській, але насправді всю дорогу говорив лише один день. «У Вако є все», – переконував він священника. «У нас чудовий клімат». Ми не дозволяємо йому бути надто спекотним чи надто холодним. У нас 23 школи та університет, 4 газети, 10 радіостанцій та 5 телевізійних каналів. Якщо ви любите рибалку, отець, то ніколи не забудете нашу річку Бразос, а ще тут є Мисливський ранчо та Великий культурний центр. Я кажу вам, що Вако – «Одне з найунікальніших міст у світі, ви обов'язково маєте відвідати його». Маленький старий священник посміхався і відповідно кивав, а Вейну було цікаво, наскільки він насправді розуміє англійську. Батько Дена Вейна залишив у спадок сина тисячу акрів землі, Іден збільшив поголів'я худоби з двох до десяти тисяч, а ще у нього був призовий жеребець, що вартував купу грошей. Але тепер ці виродки намагаються все відібрати у нього, адже це не його вина, що перестали купувати велику рогату худобу, і їй не було чим, йому не було чим сплатити за ставну на майно. Банки зачинили перед ним свої двері і єдиним порятунком для Дена було знайти когось, хто купив би ранчо, розплатився з кредиторами, залишивши при цьому і йому на життя. Оен почув про багатого швейцарця, який підшукував собі ранчо в Техасі, і вилетів до Цюріха, щоб зустрітися з ним. Але його поїздка виявилася марною. Швейцарець Виявляється, хотів придбати ранчо з одним або двома акрами землі та невеликим садом лайно. Ось яким чином Ден Вейн опинився у туристичному автобусі, коли сталися неймовірні речі. Йому доводилося читати пролітаючі тарілки, але Ден ніколи не вірив у них. Повернувшись додому, він зателефонував до редактора митцевої газети. «Джонні, клянусь Богом, я щойно бачив літаючу тарілку, всередині якої були дивні мертві істоти». «Так. А фотографії в тебе є, Дене?» «Ні. Я зробив кілька знімків, але вони не вийшли». «Гаразд, не турбуйся. Ми надішлемо свого фотографа». «Це у тебе на ранчо?» Ні, це було у Швейцарії. У розмові настала пауза. Ох, Дене, якщо літаюча тарілка сяде у тебе на ранчо, тоді дзвони нам. Стривай хвилинку. Мені надійшли фотографію один хлопець, який теж бачив цю штуку. Але Джоні вже повісив слухавку. Вейну навіть хотілося, щоб прибульці вторглися на землю, тоді вони, можливо, повбивали б його чортових кредиторів. Почувши шум автомобіля, що під'їхав, Ден встав і підійшов до вікна. Схожий на людину зі східного узбережжя, можливо, що черговий кредитор. Цими днями вони зачастили сюди. День відчинив вхідні двері. Здравствуйте. «Деніел Вейн? Друзі називають мене Деном. Що вам завгодно?» Ден Вейн виявився зовсім не таким, яким його очікував побачити Роберт. Він припускав зустріти типового техаського хлопця, а Ден виглядав цілком аристократично, і його манери були на висоті. Єдине, що видавала в ньому техасця, то це акцент. «Чи не могли б ви приділити мені кілька хвилин?» «Будь ласка, це все, що я маю. До речі, ви не кредитор?» «Кредитор? О, ні. Дуже добре. Заходьте». Вони пройшли у велику вітальню, обставлену комфортабельними меблями у західному стилі. «Тут дуже затишно», – сказав Роберт. «Так, я ж народився в цьому будинку». «Чи можу я вам щось запропонувати?» «Можливо, вип'єте чогось холодненького?» «Ні, дякую вам. Сідайте, будь ласка». Роберт сів на м'який шкіря... шкіряний диван. «Навіщо ви хотіли мене бачити?» «Ви ж їздили минулого тижня в туристичному автобусі Швейцарією». «Правильно. То моя колишня дружина влаштувала за мною стеження». «Ви працюєте на неї, так?» «Ні, сер. «А, раптом Ден це зрозумів. Ви цікавитеся НЛО. Найжахливіша штука, яку мені доводилося бачити. Вона весь час змінювала колір, а всередині були мертві прибульці. Він пересмикнув плечима. Навіть у вісні весь час сниться. Містере Уен, чи не могли б ви розповісти мені про інших пасажирів автобуса?» «На жаль, я вам нічим не можу допомогти, адже я їздив один. Я знаю, але ж ви розмовляли з іншими пасажирами, чи не так? Сказати правду, у мене голова була зайнята зовсім іншим. Я не звертав уваги на інших пасажирів. Але, може, ви пам'ятаєте щось про них?» Ден замислився. «Там був італійський священник. Ось із ним я досить багато розмовляв. Він здавався мені гарною людиною. Ця літаюча тарілка буквально вразила його. Він увесь час говорив про диявола. А з кимось ви ще розмовляли?» Ден зназав плечима. «Не те, щоб...» «Стривайте. Я трохи поговорив із хлопцем, який володіє банком у Канаді». Він облазнув губи. Сказати по правді, у мене невелика фінансова скрута зранчо. Схоже, що мені доведеться його позбутися. Я ненавиджу цих чортових банкірів. Вони всі просто кровопивці. Я чомусь подумав, що цей хлопець не такий. І коли дізнався, що він банкір, то поговорив з ним про позику. Але й він... Виявився не трохи не кращим за інших. Ви кажете, він із Канади? Так, Форт Сміт, північно-західні території. Боюся, що мені більше нема чого повідомити вам. Роберт постарався приховати своє збудження. Дякую вам, містере Вайн, ви дуже допомогли мені. Роберт підвівся. Справді? Так. Може залишитися на вечерю? Ні, дякую, мені час. Бажаю удачі на ранчо. Дякую. ФОРТ Сміт, Канада, Північно-Західні території. Роберт чекав, коли генерал Хіліард підійде до телефону. Слухаю вас, командире. Я розшукав ще одного свідка. Ден Уейн, власник ранчо Пондероза Увако, штат Техас. Дуже добре. Представник нашого відділення у Даласі поговорить із ним. Телеграма-блискавка. Зовсім секретно. АНБ заміснику директора ЦРУ. В одному екземплярі. Тільки для прочитання. Зміст. Операція «Кінець світла». Шостий. Деніел Уейн. Вако. Кінець. У Ленглі, штат Вірджинія, заступник директора ЦРУ уважно прочитав телеграму та замислився. Вже шостий. Справи йдуть непогано. Командар Белламі чудово справляється з роботою. Дуже мудро вчинили, що обрали саме його. Янус мафрацію. Так, Янус має велику владу, що дозволяє йому здійснювати всі свої задуми величезну владу. Директор ще раз прочитав телеграму. Треба зробити так, щоб це виглядало як нещасний випадок. Це буде нескладно. Він натиснув кнопку дзвінка. Двоє чоловіків прибули на ранчо у темно-синьому фургоні. Зупинивши машину на подвір'ї, вони вилізли й уважно озирнулися. Денувейну навіть подумалося, що цей майбутній власник ранчо, він відчинив двері. «Ден Уейн?» «Так, чим можу?» То були його останні слова. Один із чоловіків ступив йому за спину і завдав кийком сильний удар по черепу. Той із чоловіків, що був більший, закинув байдуже тіло Дена на плече і попрямував у стайню. Там було вісім коней, але чоловік не звернув на них уваги і прийшов до останнього сіла, де був прекрасний чорний жеребець. «Он він», – сказав чоловік і опусів тіло Дена на землю. Другий чоловік підняв з землі батіх, підійшов до сіла і хльонув ним жеребця. Жеребець заіржав і позадкував назад. Але чоловік продовжував завдавати йому сильних ударів по носі. Жеребець розлютився, почав метатися по тісному сілі, намагаючись розламати стінки. Він оголив зуби, очі налилися кров'ю. «Час», – сказав чоловік. Його супутник підняв тіло Дена і просунув його в сіло через прочинені дверцята. Кілька хвилин вони спостерігали за кривавою сценою, потім, задоволені, повернулися і пішли. Телеграма-блискавка. Зовсім секретно. Це Ру, заміснику директора АНБ. В одному екземплярі. Зміст. Операція «Кінець світу». Шостий. Деніел Уейн, Вако. Знищений. Кінець. Розділ 28. День 9. Форт Сміт, Канада. Північно-західні території Форт Сміт являли собою процвітаюче містечко з населенням у 2000 осіб, головним чином фермери, власники ранчо. Климат тут був суворим, з довгими холодними зимами, тому це містечко було живим доказом теорії Дарвіна про виживання найбільш пристосованих. Вільям Манн якраз і був одним із найпристосованіших і тих, хто вижив. Він народився в Мічигані, але у віці 30 років йому довелося побувати у Фортсміті під час поїздки на рибалку. І тоді Вільям вирішив, що міське суспільство потребує ще одного хорошого банку. У місті був лише один банк, і Манну знадобилося менше двох років, щоб витіснити свого конкурента. Вільям керував своїм банком так, як і слід було це робити. Його божеством була математика, але він бачив у ній лише цифри, які приносять дохід. У нього був улюблений анекдот про людину, яка прийшла до банкіра просити у пазику грошей, щоб зробити негайну операцію і врятувати життя своєму синові. Коли банкір дізнався, що прахач нічого не може надати у заставу, він сказав йому на двері. «Я піду», – сказав прахач, – «але скажу вам те, що давно збирався сказати». Я ніколи не зустрічав таку безсердечну людину. «Зачекайте хвилинку», – відповів банкір. «У мене є пропозиція». «Одне око у мене штучне, і якщо ви скажете мені, яке, то я дам вам грошей». «Ліве», – миттєво відповів прохач. Банкір дуже здивувався. «Цього ніхто не знає. Як ви вгадали?» «Це легко». У вашому лівому оці я на мить помітив проблеск співчуття, тому й вирішив, що воно штучне. Вільяму Манну дуже подобався цей анекдот. Не можна вести справи, керуючись співчуттям. І поки інші банки в Канаді та Сполучених Штатах руйнувалися, наче кеглі, банк Вільяма Манна все більше процвітав. Філософія Манна була простою. Ніяких позик для бізнес-початківців, жодних інвестицій у сумнівні підприємства, ніяких позик сусідам, чиї діти можуть потребувати операції. Манн із глибокою повагою ставився до банківської системи Швейцарії, а сюрівських банкірів вважав найкращими. Тому одного дня він вирішив вирушити до Швейцарії, поговорити з деякими з банкірів, навчитися в них чогось, чого він міг ще не знати і що допомогло б йому вичавлювати ще більше американських центів з канадських доларів. Зустріли його у Швейцарії дуже люб'язно, але він так і не почерпнув там нічого нового. Його власні методи були чудовими, про що йому без вагань і повідомили швейцарські банкіри. У день від'їзду Ман вирішив поїхати в туристичну поїздку до Альп. Він знайшов подорож нудною, і, хоча пейзажі були привабливими, вони були нітрохи не кращі за пейзажі на околицях Форт Сміта. Один із пасажирів, який техасець, спробував умовити його дати йому пазику, щоб порятувати від банкрутства своє ранчо, але він розсміявся американцю в обличчя. Єдине, що привернуло його увагу в цій поїздці, так це падіння так званої літаючої тарілки. Вільям, звичайно, не повірив у реальність того, що відбувалося. Він був упевнений що все це було підлаштовано швейцарською владою з метою залучення туристів. Йому доводилося бувати в Діснейленді, він бачив там подібні штуки, які здавалися справжніми, але насправді були фальшивкою. Вільям Ман з радістю залишив Швейцарію і повернувся додому. Робочий день банкіра був розписаний по хвилинах. І коли секретарка повідомила, що його хоче бачити якась людина, першою думкою Манна було не приймати його. «Що йому треба?» – запитав він. «Він каже, що хоче взяти у вас інтерв'ю. Він пише статтю про банкірів. Це докорінно змінювало справу. Популярність завжди була на користь бізнесу». Вільям Ман поправив піджак, пригладив волосся і сказав з секретарці: Просіть. Відвідувач був американцем, добре одягнений, і це мало означати, що він працює у великому журналі чи газеті. Містер Ман? Так. Роберт Беламі. Секретарка сказала, що ви хочете написати про мене статю. «Ну, не зовсім про вас, але ви, звичайно, будете в ній згадані. Моя газета. Яку газету ви представляєте? У Уолл-стріт-джорнел. Чудово. Наша газета вважає, що більшість банкірів відірвані від подій у світі. Вони рідко мандрують, не відвідують інші країни. А у вас, містер Еман, навпаки, репутація людини, яка багато подорожує». «Сподіваюся, що так», – скромно погадився банкір. «До речі, тільки минулого тижня я повернувся з поїздки з Швейцарією». «Справді, вам там сподобалося?» «Так, я зустрівся там із кількома банкірами, і ми обговорили з ними питання світової економіки». Роберт дістав блокнот і зробив якісь позначки. «А чи залишався у вас час для відпочинку?» Майже ні. О, я зробив невелику туристичну подорож автобусом, адже я раніше ніколи не бував в Альпах. Роберт знову щось помітив у блокноті. Туристична подорож. Трохи не те, що нам треба, але... Роберт підбадьорив його усмішкою. Ви, мабуть, познайомилися у автобусі з цікавими людьми? Цікавими? Ман подумав про Техаса, який намагався викінчити в нього гроші. Я б не сказав. Ось як. Ман глянув на нього. Репортер явно чекав від нього більшого. Там була російська дівчина, робоче скреслив у блокноті. Серйозно, розкажіть мені про неї. Ну, ми розмовляли, і я пояснив їй, наскільки відсталою була Росія і які її чекали жахи, якби вона продовжувала йти старим шляхом. «Це, мабуть, справило на неї велике враження», – сказав Роберт. «Так, звичайно. Взагалі для російськ... янки вона була досить товариська дівчина. Ви ж знаєте, ці росіяни зазвичай замкнуті». «Вона називала своє ім'я?» «Ні. Хоча, зачекайте». На мою думку, Ольга. А чи не говорила, звідки вона? Так, вона працює у Центральній бібліотеці у Києві. Це була її перша поїздка за кордон, і я вважаю, що це завдяки розбудові та гласності. Якщо хочете знати мою думку... Він зупинився, щоб переконатися, що Роберт записує його слова. Горбачов кинув Росію в хаос, Зате підніс бонну на блюдечку в східну Німеччину. У політиці Горбачов рухається дуже швидко, а в економіці дуже повільно. Дуже цікаво, пробормотів Роберт він провів із банкіром ще півгодини, слухаючи його міркування про все від стану спільного ринку до контролю за озброєннями. Однак Жодної додаткової інформації про пасажирів автобуса отримати не вдалося. Повернувшись до готелю, Роберт зателефонував до кабінету генерала Хіліарда. «Зачекайте хвилинку, командир Беламі». Роберт почув у трубці безліч клацань і нарешті його з'єднали з генералом. «Слухаю, командире». «Я виявив ще одного пасажира генерали». «Як його звуть?» Вільям Ман, власник банку у Форт Сміт, у Канаді. Дякую вам. Негайно зв'яжуся з канадською владою, щоб вони поговорили з ним. До речі, він дав мені ще одну ниточку. Увечері я вилітаю до Росії, мені потрібна туристична віза. Звідки ви дзвоните? З Форт Сміт. Зупиніться у Стокгольмі, у готелі Візігот. У партії буде конверт для вас. Дякую. Телеграма-блискавка. Зовсім секретно. АНБ. Заміснику директора Служби безпеки Канади. В одному екземплярі. Тільки для прочитання. Зміст. Операція «Кінець світу». Сьодьмий. Вільям Ман Форт Сміт. Кінець. Об 11 вечора цього ж дня в будинку Вільяма Мана пролунав дзвінок у двері. Банкір нікого не чекав і не любив несподіваних відвідувачів. Економка вже пішла, а дружина спала на горі у спальні. Невдоволеному банкіру довелося самому відчинити двері. На порозі стояли два чоловіки у чорних костюмах. «Вільям Ман. «Так», – один із чоловіків дістав посвідчення. «Ми з Bank of Canada. Дозвольте увійти?» Ман насупився. А в чому річ? Якщо ви не заперечуєте, ми хотіли поговорити це в будинку. Добре. Він провів чоловіків у вітарню. Ви нещодавно їздили до Швейцарії, чи не так? Питання спантеличило його. Що? Так. Але яке відношення? Поки ви були відсутні, ми перевірили ваші банківські книги, містере Ман. Вам відомо, що у вашому банку нестача. На мільйон доларів. Вільям Ман здивовано дивився на чоловіків. Про що ви кажете? Я особисто щотижня перевіряю ці книги, і ніколи не було втрачено жодного долара. Нестача мільйон доларів, містер Ман. Ми вважаємо, що ви витратили ці гроші. Обличчя банкіра вкрилося фарбою, коли він заговорив, то виявив, що заїкається. «Як? Як ви смієте? За... Забирайтеся звідси, доки я не викликав поліцію!» «Навряд чи вам це допоможе. Нам просто потрібно, щоб ви розкаялися!» Ці слова зовсім збили його з пантелику. «Розкаявся? Але у чому? Ви збожеволіли?» «Ні, сер. «О боже, це ж просто грабіжники!» – подумав банкір. «Слухайте», – сказав він, – «беріть усе, що вам потрібно. Обійдемося без насильства. Сядьте, будь ласка». Другий чоловік підійшов до бару і, виявивши, що він зачинений, розбив скляні дверцята. Діставши велику склянку, він наповнив її віскі і відніс манну. «Випийте. Це допоможе вам заспокоїтись». «Я… я ніколи не п'ю по обіді, мій лікар». Другий чоловік приставив пістолет до скроні банкіра. Пийте, чи я наповню цю склянку вашими мізками? Ман роз... зрозумів, що він у руках маньяків. Взявши склянку тремтячою рукою, він зробив ковток. Пийте ще. Ман зробив ковток більше. Що, чого ви хочете? Він підвищив голос, сподіваючись, що дружина може почути його і спуститься вниз. Але ця надія була надто примарною. Він знав, як міцно вона спить. Він зрозумів, що чоловіки були точно грабіжниками. «Беріть, що завгодно, – сказав він. – Я не заважатиму вам. Допивайте віскі. цьому немає потреби. Я…» Чоловік із силою вдарив його у вухо. Іман задихнувся від болю. «Допивайте». Він залпом допив віскі, відчувши, як воно опалило нутрощі. Голова закружляла. «Сейф нагорі, в спальні», – сказав Ман, відчуваючи, що язик починає заплітатися. «Я вам його відчиню». «Можливо, це розбудить дружину, і вона викличе поліцію». «Ми не поспішаємо», – сказав чоловік із пістолетом. У вас є час, щоби ще випити. Другий чоловік повернувся до бару, знову наповнив склянку віскі і простяг манну. «Тримайте!» «Ні», – запротестував ман, – «я не хочу». Чоловік насильно засунув йому в руку склянку. «Пийте!» «Я справді ні!» Кулак незнайомця знову опустився йому на вухо, і банкір мало не знепритомнів від болю. «Пийте!» «Добре, якщо їм так хочеться!» «Чим швидше закінчиться цей кошмар, тим краще!» Ман зробив великий ковток і відчув нудоту. «Якщо я ще вип'ю, то мені стане погано!» «Якщо вам стане погано, то я уб'ю вас!» – спокійно сказав чоловік із пістолетом. Ман глянув на нього, потім на його супутника, в очах у нього двоїлося. «Що ж вам потрібне?» – пробормотів він. «Ми ж сказали вам, містер Еман, нам потрібне ваше каяття!» Банкір п'яно кивнув головою. «Добре, я каюсь. чоловік усміхнувся. «Ось бачите, це все, що нам потрібне. А тепер...» Він вклав у руку банкіра аркуш паперу. «Тепер напишіть!» «Мені дуже шкода, вибачте мені». Вільям Ман глянув на нього туманним поглядом. «І це все?» «Так, все. А потім ми підемо». Банкір відчув раптовий приплив радості. «Так ось у чому річ. Отже, вони просто релігійні фанатики. Як тільки вони підуть, він зможе зателефонувати до поліції і їх заарештують». Тоді він подивиться на цих виродків. Пишіть, містере Ман, йому було важко засередитись. Що ви сказали, мені треба написати? Напишіть просто, мені дуже шкода, вибачте мені. Добре. Ман на силу тримав у руках ручку, зібравши останні сили, він написав, мені дуже шкода, вибачте мені. Чоловік забрав у нього аркуш паперу, обережно тримаючи за краєчок. «Дуже добре, містер Ман. Ось бачите, як легко?» Кімната почала обертатися перед очима Вір'яма. «Так, дякую. Я розкаявся. Тепер ви підете?» «Я помітив, що ви шульга. Що? Ви шульга? Так. Останнім часом...» Часто трапляються злочини, містер Еман. Ми залишимо вам цей пістолет з метою безпеки. Чоловік вклав пістолет банкіру в ліву руку. Ви вмієте користуватися пістолетом? Ні. Це дуже просто. Треба зробити ось так. Чоловік підніс дуло пістолета до скроні банкіра і натиснув на його палець, що лежав на спусковому гачку. Пролунав приглушений постріл, і кров закапала на підлогу. «Нам тут більше робити нічого», – сказав один із чоловіків. «На добраніч, містер Еман». Телеграма «Блискавка» зовсім секретно. Служба безпеки Канади заміснику директора АНБ в одному екземплярі. Тільки для прочитання. Зміст. «Операція «Кінець світу». Сьомий Уільям Ман Форт Сміт. Знищений кінець. День десятий. Форт Сміт, Канада. Північно-західні території. Наступного ранку чиновники, які проводили ревізію в банку, повідомили про нестачу мільйона доларів. Поліція вирішила, що ман покінчив самогубством. Зниклих грошей так і не було ніколи знайдено.